is lief vir jou, saam met Corrie elke sondagmiddag om vier. Goeiemiddag en hartelike welkom by my program Menslief, ek is lief vir jou en dit is my groot vorige eer om saam met jou kan, te kan keir op hierdie sondagmiddag en ek het ons heerlijke muziek saam gebring, sommer rustige muziek instrumentere muziek, gitaar muziek en ook een paar geestelike liedies om na te luister vooral van Jim Reeves ek weet nie of jy van Jim Reeves hou nie maar ek is absoluut gek na Jim Reeves voor ons aan gaan kom ons vast met die Dernie Huis en ons luister na die Pentatonix met Halleluja I've heard there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 Hallelujah. die Bende Tonics met Halleluja! Jy kers aan my korrifie volgende eerkie en ons gesaas natuurlik nog steeds hoe om myself te ontdek en te besef dat die mens een enieke besonderse mens is, sonder om arrogant te wees of enige een van daar die lelijke dinge wat die mens nie moet wees nie. Maar ons allemaal kom op een stadium in ons leven waar ons soe een dagdepunt bereik en ons in besef ons is waardevol ons lewe is waardevol en net ons self kan een verskil maak in ons eie lewe niemand anders kan jou lewe vir jou lewe nie niemand anders kan jou besluit vir jou maak nie jy moet het self doen jy moet self jou self ontdek in jou bagasie uitsorteer en al die ding wat nou verlede gebeur het, een kan toe stoot, en sê, hier is ek wereld, ek is personers, ek is uniek, ek is lief myself, en ons kom weer by liefde, liefde bedek alles, liefde oorwin alles, want ons skipper is, natuurlijk, liefde, en as jy jy self nie kan liefwe nie, hoe kan jy, iemand anders liefwe en kan nie verwacht, dat iemand anders jou kan lewe, as jy jouself nie kan lewe, nie. Ek gaan kyk na Steven, er kan we, sy kurs omtrend, gewoontes en beginsels wat die mense lewe bestuur, en hoe om niewe gewoontes te kweek. So die volgende paar sondag, gaan ek gesaas, hoe om niewe gewoontes en beginsels te kweek, wat jou lewe bestuur. Ons is allemaal reisigers op weg na een suksesvolle lewe en het is belangrijk dat die mens weeslik en geeslik sal groei, nie net vleeslik of geeslik nie, maar in harmonie saam, mens om daar harmonie in jou lewe heen. Die doel van hierdie oefening is nog steeds om jou op plaas waarin je kan groei so dat jy suksesvol kan wees op alle vlakke in jou lewe. Ons kyk dan na dinge wat die mens gewoonte sal leer, so dat het in jou saaf kan ontwikkel. Afhankelijkheid tot onafhankelijkheid en dan na interafhankelijkheid. Jy sal leer om die lewe uit een ander hoek te sien, of soos mense vandag sê, jy met die paradigma skyf ondervind. Of ‘n quantum leap, as jy het so wil noem een paradigma is die manier waar by mens na die wereld om omkyk, dit verstaan en dit interpreteer dit is jou levenseitkyk of die bril wat dier jy dinge om jou sien, en hierdie bril word saamgestel dier jou verlede dier dinge wat met jou gebeur toe jy klein was, en alle dinge wat tot nou toe met jou gebeur het, die kultuur waar jy opgegroei het, die godsdienst waar jy opgegroei het daar is soveel godsdienste op die aardboel, die laaste wat ek gekyk het was, om 300 verskillinge type godsdienste, en dit be alles beinvloedte mens, of jou uitkijk op die lewe, waardier jy dinge om jou sien, en wat jy as recht en verkeerd ook mag sien. Dan het studies ook getoon dat die mens gewoonte vir 21 dag beoefen om deel van jou lewe te word. So enig iets wat jy 21 dag achter mekaar herhaal, gaan een gewoonte in jou lewe word. En daar is so baie ledelike gewoontes wat geen sins voordeel vir mense inhou nie. En hierdie gewoontes wat jy moet aanleer om hoogs effectief te, we te wees in jou alledaagse lewe en ook in jou geestelike lewe. Dit is waarna ons gaan kyk in hierdie volgende paar programme, die volgende paar weke. Voordat ons met die gewoontes begin, is daar paar dinge wat die mens moet weet. As jy groot veranderings wil meer bring, moet jy eerstens een paradigma skyf of a quantum leap maak. Ons om die ouwe manier van dink laat vaar en alles in die nieuwe lig aanskou. En het is nogal moeilik as die mens ouwer is, maar die sê... Daar is, mens kan altyd een ou hond nie wat toerkies leer. As een mens klein veranderings wil sien, moet een wee mens werk aan jou handelinge of jou dade. As jy geweldige groot veranderings wil sien, werk dan aan jou paradigmas. Ek gaan kyk na paar dinge. Eerstens, selfvervulde profesie ons paradigmas of percepsies van mense beinvloed hulle op die weise wat ons hulle behandel. Door ons denken van ander mense, hanteer ons hulle, en dit gee hulle beeld van nyself, wat hulle prestatie beinvloed. Dit kom nie altyd net van woorde af nie. Die grootste deel kan kom van of ons lijftal, dit wat hulle kan sien. Net so lees jy ook ander mense om jou, en voel jy my beeld van jouself. Met ander woorde, die voordering van mense wat nabie jou is, soos jou kinders, word hier jou denken beïnvloed Net so beïnvloed jy jou vriende, sovel as jou huwelik maat, dier die lewe, of sy lewe dier, dit wat jy van dit denk. Al sou jy mooi woorde vir hulle sê, en al sou jy hulle anmoedig met woorde, sal dit geen uitwerking op nie om mense aan te moedig, moet jy jou denken van hulle verander. Want baie dinge, kom komter jou lyftaal voor dag of die uitdrukking in jou gesig voor 'n dag jou mond sê een ding met jou oë en jou lyftaal sê 'n ander ding. Kom ons luister nog 'n stukkie musiek voor kyk na 'n paar dinge van hom kan kyk om vas te stel hoe hy teen ander mense optree. Die volgende liedjie op my draaitafel is Uh, Stiggy van Dion van de Merwe Is hy met How great the the art Deon van met sy gauw vingers How great thou art Nou kyk ons na paar vrou waarmee jy kan vaststel hoe jy tegen ander mense optree Hoe sien jy ander mense? Wat denk jy van hulle? Wat hulle vermoe is en watter er type mense hulle is? Hoe beïnvloed hierdie siening of paradigma van jou die persoons gedrag? is jou paradigma en gedrag teenoor die persoon deel van die probleem omdat jou paradigma verkeerd hoe die persoon kan wees. Hoe kan jy jou siening van die persoon verander sodat jy 'n beter perspektief van die persoon kan kry? Ons kyk na prosesse. Elke gedeelte hier handel oor grondbeginsels en paradigmas wat deel uitmaak van seker gewoontes is. Dit is ook een profees voorstel waarby jy moet hou om die gewoonte toe te pas. Soos jy daardier werk, gebruik en implementeer dit in jou leven. Die proces vorm dan een nieuwe gewoonte. So werkt dat dier en dan gebruikt dit in jou leven om daar die nieuwe gewoontes te kweek. En soos ek sê het, baie navorsing is al gedoen. Het is sê, as jy dit 21 daar achter elkaar doen, dan is dit wat jy doen, een gewoonte. Dit is die gereedskap wat jy gaan gebruik om 'n gewoonte te vorm en dit dan in stand te hou. Die vraag is, wil jy blij soos jy is, of jy self verbeter? Dit is jou kese. Dit hang af of jy succes wil wees of nie. Ons kyk na karakter. Wat is ‘n karakter? Een persoon met 'n sterk karakter vertoon integriteit, volwassenheid en oorvloedige mentaliteit dit is geesteskracht of denkwijses Wat is bevoegdheid? Een persoon met een hoë bevoegdheid het kennis en vermoe op een zekere gebied Om effectief te wees op enige gebied is dit belangrijk dat daar een balans gehou moet word tussen een sterk karakter en hoë bevoegdheid As mense hierdie balans hou, sal hulle ook hulle betrouwbaarheid opbouw, as ook hulle vertrouwe in ander mense. Ons kyk na waardes. Waardes vir ander al die waarde of prioriteit wat ons op mense, dinge, idees of groenbeginsels plaas. Eie kieses, geloof, idees, kom binnen geloof, idees, kom binnen vanaf die mens. Dit is jou persoonlijke siening of oordeel Gebaseer op jou siening van die wereld En soos ek reeds gesê het, jou siening van die wereld Wordt saamgestel uit hoe jy grootgemaak is Jou achtergrond, jou kultuur, jou godsdienst En jou geloof in dinge en in die wereld om jou Dit word beinvloed door jou ouwers, die samenleving en natuurlik persoonlike ondervindings jou school, jou kerk, jou prediker of meese van autoriteit in jou leven. Ons kyk na grondbeginsels. Dit is die prinsiep en die uitgangspunt. Dit is onveranderbaar. Grondbeginsels, as een mens daarna kyk, kyk een mens na die natuurwete, die fundamentele waarde of waarhede as ook jou goedsdienstige beginsels of jou bybelse beginsels as jy het so wil noem Dit is die grondslag wat jou fondatie bou soos die natuurwete wat nie kan verander nie en indien jy dit verander, sal jou leven in mekaar val Hierdie grondbeginsels is universeel en tydloos Dit bring voorspelbare resultate Dit is buit ons beheer en het gebeur met en sonder ons eie goedkering. Voordat ons vader gaan af van hierdie feite, kom ons luister nog een stikkie muziek, en as jy bykie af is vandag, en jy voel het bykie bemoediging nodig, vat een dag op een tyd. Moe nie meer as een dag op een tyd wil vat neem, want een dag is genoeg. Je kan nie in die toekomst insien en al die ta op mekaar wil pak nie, want hoe eet jy olifant. Natuurlik hapie vir hapie. Hees Dion van de Merwe met One Day at a Time. John van Merwe met sy Gitaar en One Day at a Time Ons kyk na onderhoudsbeginsels Zorg jy slechts van dag of maak jy seker dat jy vir jou bronne vir die toekomst zorg Die eerste beginsel wat jy moet leer is om dit wat jy besit op te pas en te waardeer Jou gezondheid Jou vriende, jou huweliksmaat Jou werk So die verhaal word vertel van 'n plaas en 'n boer wat op 'n dag op sy plaas gestap het. Niet by 'n dam wat vir die eende ingerig was, het hy iets wat 'n hoog glans in die nes van die eend gesien. Hy het dit gaan optel en groot was hy verrassing toe hy gevind het dat dit 'n gauwe eier was en omdat hy financieel swaar gekryd, het hy dadelijk na die dorp vertrek om hierdie eier te gaan verkoop. Die volgende dag het hy weer gaan kyk in die nes van hierdie eend, en weer eens het hy ‘n gouwe eier daal gevind. So het aangegan vir paar weke, en het die goeie inkomste vir die boer gebring. Maar die proces was te stadig vir die boer. Hy wil meer net as een eier op die dag hee. To besluit hy om die eier te slag, en dit vir die gouwe eiers maak uit die eend te verweider so hy saas vinniger gouwe eiers kon maak. Maar nadat hy die eend geslag het kon hy niks binnen die eend vind wat goud maak nie. Gevolglik is hy bron van inkomste natuurlijk opgehou. Die eend was dood en hy was saaf die oorzaak van sy probleem. Omdat hy nie vir die eend gesorg het nie, het hy bron van sy inkomste verloor. En is dit nou nie wat ons baie keer doen nie, ons kyk nie na dit wat ons het nie. Ons heg nie waarde aan ons gezondheid nie, ons heg nie waarde aan ons familie en vriende nie, ons heg nie waarde aan dit wat daar vir ons verskaf is nie. En omdat ons dit nie doen nie, veroor ons daar die waardes en daar die dinge in ons leven. Das is een gezegde wat sê, if you don't use it, you lose it so verloor een mens ook jou breinkraag, as jy nie brein, jou brein die hele tyd stimuleer en aan die gang hou nie. En dit is belangrijk vir alles mens, bykie ouwe raak, om jou brein die hele tyd te stimuleer, of jy nou blokjes rasel invul, en wie daar printies in kleer, dit is nog steeds kreatief, en jy kan nog steeds jou brein daarmee aan die gang hou. So is baie, baie belangrijk, om dit wat jy het op te pas en nie te vernietig neem. Ons klik na paar voorbeelde. As een gras in 'n werkende toestand is en jy versoogt dit nie, gaan hy nie lang hou nie. As jy om nie hersien en dienst nie, gaan hy jou in die steek laat wanneer jy om nie nodigste het. As jy nie bevredige dienst vir, vir jou werkgever lever nie, gaan jou werk verloor. As jy nie vir jou gezondheidszorg en gezond eet en oefeninge doen nie, dan sal jou lichaam ingee en jy sal nie kan doen wat jy graag wil doen nie. As jy nie leer nie, sal jy nie volder in jou beroep nie. As jy nie jou moeder in stand hou nie, gaan hy nie vir die resultaat lever wat jy van hom verwag nie. Die mees belangrike bron van lewe van alke mens is ‘n verhouding met ander Hoe is jou houding met ander mense? Hoe is jou houding met ander mense? As jy verhouding met jou huweliksmaat en jou kinders nie reg is nie, gaan jy hulle verloor. As jy jou skieper nie gehoorzaam nie, sal jou verhouding met hom verbrokkel en jy sal geeslik achteruit gaan toe dit jy terugval in daardie dinge wat jy nie moet doen nie. En so doende baie baie slag daarvan afwees. So kan die mens aangaan Wat is jou hulbronne en hoe hanteer hulle? Maak seker, jy pas jou hulbronne op. Die volgende is verhoudingsbeginsels. Daar is een paar kies soos een emotionele bank, daar gaan ons kyk na inkomstes en uitgaves en gewoontes en daardie bevinding wat die mens na moet kyk, leiderskap, groei, en interpersoonlijke leiderskap en so aan. Maar kom ons luister eerst nog een stikkie muziek en akse het vir ons Jim Reeves op die draaitafel met Precious Lord Take My Hand, of either Take My Hand, Precious Lord. When my way groweth drear Precious Lord linger near When my life is almost gone hear my cry hear my call hold my hand lest I fall take my hand precious Lord lead me on precious Lord take my hand lead me on let me stand I am tired I am weak, I am poor. Through the storm, through the night, lead me on to the light. Take my hand, precious Lord, lead me. is all done, and my race here is run, let me see by the light thou hast shown, that fair city so bright, where the land is the light, take my hand, precious Lord, lead me on. Take my hand, lead me on, let me stand. I am tired, I'm weak, I am worn. Through the storm, through the night, lead me on to the light. Take my hand, precious Lord, lead me home. Jim Reeves met Take My Hand, Precious Lord Daar is heel wat stikkies waar ons gaan kyk, maar ek gaan kyk na die emotionele bank. As in ons nou van die emotionele bank praat, is dit nou die beeldspraak van vertrouwe wat bestaan in verhouding. Dit word voorgestel as die interaksie tussen twee persoene waar daar in betalings en ontrekkings plaas vindt die inbetalings is die bouw van die verhouding en die ontrekkings breek die verhouding af. Ons kyk na jou inkomste en na jou, na jou uitgaves. Ons vergelykt dit met jou verhouding met die mense by jou huis, by die werk met jou vriende en mede mense om jou. Die inkomst is, is dinge soos vanglikheid, hoeflikheid, die hou van beloftes, jy praat nie uit nie en jy erken jou eie foute. Jou uitgaves is dinge soos onvriendekheid, ongeminiertheid, jy kom jou beloftes na nie, jy is en jy is vol verskonings. Das baie wat mys nou nog kan byvoeg, maar ek het nou hierdie paarkies geneem uit hierdie stikke wat ek geneem het uit die manse stikkies. En die mens kyk ook hoe verder jou emotionele bank in die rooi is, hoe langer neem dit om dit weer in die blauw te kry. So hoe langer dit in die negatief is, hoe, hoe langer val dit nou weer om dit in die positief te kry. En dit is nou ongelukkig in die mense natuur, om eerder die negatieve te onthou as die positieve. Daarom is dit so belangrijk, dat jy in jou verhoudings met alle mense sal soog, dat jou emotionele bank altyd in die positief of in die groen of blauw is. So draag of, of om een of ander rede 'n onttrekking plaas vind, dan moet jy dadelijk sorg dat jy weer een inbetaling doen, en dit kan jy doen met 'n glimlachdaak. Da is niks wat so vinnig iemand sy hart zag maak soos een mooi glimlach nie. Of daak een vriendelike gebaar, een warm kopie koffie, enige iets in die lijn om die ander persoon weer bykie beter te laat voel. En nou wil ek ook net byvoeg‘ een mens moet altyd aan ander mense doen wat hulle, of jy wil hee, wat hulle aan jou moet doen. So as ek wil hee, jy moet vir my glimlach en vriendelik wees met my, is het my plig om te soog, dat ek vriendelik is met jou en vir jou een glimlach of twee gee so doen aan ander mense wat jy wil hee, hylle moet aan jou doen. Een mens kan kyk na hierdie dinge en dan te kan kyk ook wat Elena Roosevelt gesê het, sy sê, niks kan jou minderwaardig laat voel, sonder jou eie kiese nie. So as jy nie minderwaardig geit, kies nie, gaan jy nie minderwaardig voel nie. So dit is jou kiese of jy minderwaarde gaan voel oor iets wat iemand sê of doen Matamaghandi het wie gesê hulle kan nie jou selfrespect wegneem as jy het nie vir hulle gee nie dit is nogal so nie hulle kan nie jou selfrespect wegneem as jy het nie vir hulle gee nie en mens kan kyk na al die gewoontes nie kan het toepas op vier vlakke van leiderskap dit is persoonlijke vertrouwe interpersoonlijke vertrouwe, bestuursvermoe en organiseringsvermoe. Jy hoef dit net op, in jou waagsplek toe te pas nie, maar ook by jou huis, in jou informele verhoudings, pas jy die salige woontes toe. Ons gaan kyk na die bestuurs- en organiseringsvermoes. As mys kyk na leiderskap, leiderskap groei uit persoonlijke vertrouwe en onderlinge vertrouwe. Om ander mense te lei en hulle vertrouwe te ween, moet die leier een sterk karakter en persoonlijke vermoe besit om sy taak te verrig. Hy moet ook die voorbeeld stel, so hy ander mense sy vertrouwe kan ween. Interpersoonlijke leiderskap word gebouw op vertrouwe. Vertrouwe kom van betrouw, betrouwenswaardige persoene en dit bring samenwerking en spanwerk mee. Vertrouwe is die hoogste vorm van motivering tussen mense En dit alleen bouw sterk verhoudings En vertrouwe kan nie afgedoong word nie Dit moet verdien word En daar is niks so moeilik om te bou As een verhouding waar vertrouwe geskend of gebrek is nie As jy ees vertrouwe in iemand verloor het Of iemand vertrouwe in jou verloor het Is dit bitter bitter bitter harde werk, om weer daar die vertrouwe by iemand te wen. Daar is een stik wat ek uitgaat, ek weet nou nie wie die skrywer is, nie het sê so a thought reap an action so an action reap a habit, so a habit reap a character so a character reap a destiny is dit nie ware woorde neem ons moet ees ons eie gewoontes vorm en dan vorm ons vorm ons gewoontes ons so ons moet ees ons eie gewoontes vorm die eerste gewoonte is om proaktief te wees proactief dit is die gewoonte van beplanning of programmering van een nieuwe lewe Dit is hier waar mys begin om my gesondere grondsdag neer te leem. Sletel die per of jou nieuwe zienswijse. Sê vir jouself, ek is verantwoordelik vir my houding en die kieses wat ek maak. Ek kan my invloed uitbrei, dier proactief te wees. En proactief beteken in ander woorde om op te tree voordat een voorzienbare probleem ontstaan. So as daar iets bykie wankelrag is, tree op voordat daar die gebouw in mekaar teimel en boop jou beland. Ons kyk na proaktieve gedrag. Proaktieve mense maak gebruik van die vryheid om te kies so dat hulle reageer volgens die waardes. Die vergroot Of dit vergroot die afstand tussen die stimulus, dit is wat gebeur, en die respons, die reaksie. Proactieve mense dink, voordat hulle optreed. Hulle maak seker, dat hulle verstaan, voordat hulle reageer. As ons na voorbeeld of twee kyk, daar was ene Victor Frankien, of Frankl, een joodse gevangene in die concentratiekamp gedeer in die Tweede Wereldoorlog. Hy het uitgevind dat 'n doelgerigte houding werklik die laaste van die mense vry vryheid is. Hy het dit soos volg gesê: Ons wat in die konsentrasiekampe was, weet wat dit beteken om ander mense wat in dieselfde omstandighede as ons was, te bemoedig die, die laaste stukkie brood aan hulle te gee. Daar mag min van ons wees wat dit doen, maar ons het geleer dat ons alles kan verloor. Maar niemand kan ons vry van kiese wegneem nie. Om jou eie houding te kies, in alle omstandighede, is jou kiese. Niemand, maar niemand kan het van jou wegneem nie. Daar word verder vertel van die man, wat na nou een bezige dag ontspan het in 'n park. Terwijl hy daar sit in die park, kom daar een pa en sy kinders aan. Die pa het langsom op die bankie gaan sit, die kinders een geweldige geraas gemaakt op die bankie gaan sit, terwijl die kinders een geweldige geraas gemaakt het. Hy het na die pa gekyk en hom vererg vir kinders. Hy kon nie verstaan waarom die pa sy kinders nie goeie meneer kon leer nie. Na Ruk kon hy nie my uitdou nie. Hy het na die pa gekyk en hom gevra. Ach nee man, praat toch met jou kinders, lesteer allemaal in die park. Die pa het hom aangekiek en gesê. Ek wens net, ek het geweet wat om te sê. Hulle moeder het gesterf en ek weet nie hoe om dit vir hulle te sê nie. Hulle was so liefwaar. Die man het na die kinders gekyk en hulle baie jammer gekry. Omdat hy nou die omstandig hierdie verstaan het, het hy die kinders in die heel ander lig anskou. En as die mens daar oordink, kan die mens weer kyk, proaktieve mense spring nie dadelijk tot gevolgtrekkings nie. Voordat hulle reageer, maak hulle eerst seker wat die toestand is voordat hulle optree. Net so kan jy jou optrede saaf kies en nie toelaat, dat omstandighede jou beheer neem. mense vertel soms stories wat ander mense baar bekommerd maak, dan vergroot jy het nog dier daarby negatieve gedagtes te vroeg. Proactieve mense wacht tot die volle waarheid hoor voor die reageer. Dit is nie wat mense aan ons doen wat ons zeer maak nie. In werkelijkheid is dit ons, dit ons reaksie wat volg nadat mense ons zeer gemaakt het, wat ons zeer maak. Dit is hoe ons dit verwerk. Ons kyk ook, ons het hierdie wil, hierdie recht van kiese, en dit kan hanteer word onafhankelijk van uiterlike invloede, en indien jy nie beerdal oor het nie, word die kieses uitgevoer dier die inlichting wat jy in jou onderbewussein het. Dit is, wat jy vooreen ervaar het, of dit wat ander jou vertel het, en wat jy as waarheid aangeneem het. En baie keer is die dinge, wat jy daak ervaar het, a bieke getuind, of a bieke be, be, bemoors, en baie keer is baie van die dinge, wat as waarheid aan jou voorgehou het, nie so waar, as wat dit werkelijk lyk neem. So, een mens, Moet maar seker maak voordat jy Hierdie Dinge wat ander aan jou vertel het En dinge wat jy ook ervaar het Gebruik om Jou kieses te maak Voord ons by Een paar stappen kom om persoonlijke oefeningen Te doen en om te kyk Na proactieve focus En reactieve focus Dit is nou die taal van proactieve En reactieve mense Kom ons luister nog so stikkie Likkie, en ek gaan ons Christy Lein of Christy Lein se One Day at a speel, en dit is speciaal vir Tante Griet, sy het my boodkamp gesteer, sy sê daar die kataar muziek van Dion van de Merwe was baie mooi, maar sy wil groot as blief, Christy se One Day at a Time hoor Tant Griet speciaal vir jou is Christy Lein Christy Lane met One Day at Time en dit was speciaal vir Tint Grie Dany Bosveld sy keir ooral saam met my en ek waardeer al vir skrik ek baie Tint Grie, baie baie dankie vir die saam keir en die ondersteuning ek waardeer jou as groot voorig en eer om saam met jou en oom Piet Dany Bosveld te keir en dit was nou speciaal vir jou ons kyk na die taal van proactieve en reactieve mense. Proactieve focus is dinge soos ek kies my eie weg, ek kan my emoties beheer, kom ons vind alternatieve en ek kan. Reactieve focus is ek moet gaan, ek word so kwaad, daar is niks wat ek kan doen nie, as ek maar net. Elke keer as jy denk dat daar probleem is, is jou gedachte die probleem nie die ding wat dit rare gaan nie, maar jou gedachte is die probleem en elke mens het die keese om sy eie besluit te neem Edna Roosevelt het gesê Nothing can make you feel inferior without your consent Mathima Gandhi They cannot take away our self-respect if we do not give it to them so besluit wat jy wil doen. Wil jy inferior of minderwaardig voel of wil jy jou selfrespek verloor onthou niemand kan het vat as jy dit nie vir die geen nie. Mense wat een reactieve, reactieve focus het word beheer dier omstandighede om hulle. Hulle is so besorg oor probleme dat hulle invloed krimp. Hulle is die mense wat gewoonlik sê, as ek maar net. Hulle sien slags die hindernisse en is blind vir die openinge of die geleentede om hulle uitle omstandighede uit te kom. Mense met proaktieve focus maak gebruik van hulle invloed om dit wat hulle kan verander te verander. Omdat hulle nie tyd en energie gebruik op dinge wat hulle nie kan beheer nie, het hulle meer tyd en energie om te spendeer in Dit wat oor hulle welle invloed het. So as ek raad kan gee is, verander dit wat jy kan verander en aanvaar die dinge wat jy nie kan verander nie. Moe nie tyd en energie moor op dinge wat jy nie kan verander nie. As jy mense om jou heet wat die heel negatief is, kom weg van daar die groep mense af en omring jou dier positieve mense wat positief is, wat proactief is, wat daar die oplossings vir probleme gaan soek en vind. Moe nie laat die afgedraak word dier negatieve energie en negatieve mense nie. Proactieve mense definieer liefde as werk werkwoord wat beteken dat hulle dienslewerd. Liefdes, soos hulle dit sien, is iets waar hulle kan werk. Reaktieve mensese besluiten woord beïnvloedeer hulle emoties, gevoelens en omstandighede. Hulle blameer hulle verhoudinge op dinge wat hulle nie kan beheer nie. Proactieve mense daarin teen vertrou op hulle skeper en hulle is in beheer van hulle lewe. Die volgende punt die kyk is Determinatie Die woord determinatie beteken Dat die gevolg Van een gebeurtenis onvermeidlik is Reaktieve mense Blameer hulle houding En hulle gedrag op dinge Wat hulle dink hulle nie kan beheer nie Hulle verskoning is gewoonlik Genetie of, Dit is oor erflik Ons het dit van ons voorvaarders geërf Of visies Ons het so groot geword Dit is my ouwe skuld Of my blameer to aan die omgeving Hy sê dit is die omstandighede waarin ons lewe Dit is die reactieve mense wat dit doen Proactieve mense beoefen echter vier talente Selfbewustheid is die eerste ene En daar onderzoek hulle gedagtes, stemming, emoties of bye As ook hulle eigen gedrag Hulle vraag, hoekom voel ek so? Hulle gebruik hulle verbeelding, hulle visualiseer voorbij ondervindings en huidige werkelijkhede. Dit is hier waar een mens sy geloof in jou self gebore word. En het daap ook as een mens jou kan vergewe vir dinge wat jy in jou verlede dalk gedoen het, wat jy dalk nie moes gedoen het nie so leer om jouself te vergewe want as jouself nie kan vergewe nie hoe kan jy ander mense om jou vergewe die tweede gewoonte waarna ek net vluchtig gaan kyk vandag is mens moet begin met die einde in sig dit is die paradigma van een mense siening Die eerste een is, ek in my eie toekomst kies en my eie visie skiep. skiep. Ek in my eie toekomst kies en my eie visie skiep. Die tweede een is, ek sal die rechte resultate skiep, deur dit my gedachte te beplan, voordat ek dit uitvoer. In die eerste gewoonte begin jy om jou leven te programmeer. In die gewoonte... Om dit te doen Met die tweede ene Gaan jy die program skryf Waarin jy hier die resultate Gaan uitvoer Die skipping van jou gedagtes Kom voor in jou fysische ontwikkeling Die meeste mense vorm een beeld van die self Dier mense om hulle Se opinies Paradigmas en percepsies Waar te neem Hulle laat toe dat omstandighede gebeure, soos beeld en kondities hulle vorm. Hulle selfbeeld beeld van wat hulle van ander mense af ontvang, vorm hulle toekomst. Onthou, moet nie jou beeld van jou self bou op dit wat die annieense opinie is nie. Een mens moet daad uitkom en jou eie waardes vir jou vorm. Moe dit die annieense opinie jou werkelijkheid word nie. En dit kom voor ook uit die lijftal wat ander mense uitstral. Dit is die speel van hulle kyk om hulle te sien. En ek sêk er van jy het ook al gehoor dat die dinge wat in die ander ou is wat mens baie irriteer en dinge wat jy nie van hou nie, wat jy as karakter van ander mens sien, is gewoonlik een speelbeeld Van jou eie swakhede Gaan kyk een bykie daar rond en denk een bykie terug As jy een vriend of vriendin het Wat baie praat En jou nie kans gee om te praat nie En terwijl jy nog praat Begin hy soms oor een ander ding praat Hy luister nie eens wat jy praat nie Gaan sit een bykie terug en kyk Of jy nie daak saaf hierdie dinge doen Wat jou so irriteer En daar die persoon Wat jou so irriteer nie Ek gaan tot na hierna, hierver vandag, ons gaan volgende zondag, een beetje verder kyk na hoe om jou op te bou en saaf te verbeter en waar na mense my kyk en na mense gedagtes. En as een hele reeks, so ek sê, ons het een hele paar zondag nodig om dier al hierdie luister te gaan wat ek by mekaar gedraag het. En ek gaan veel groet vandag op hierdie noot, el liefdeke zondag verder, een liefdeke week wat voorlee, glimlach en onthou, behandel die man voor jou, langs jou en achter jou, soos jy graag behandel wil word en jou lewe sal so my baie, baie ander daar uitsien. En vergeet van die verlede, vat daar die bagasie wat jy saamte dra verwerkt het, of gooi dit by die venster uit. Moe nie dat jou bagasie wat jy die verlede uit saambring, jou jede en jou toekomst beïnvloed nee. Want dit is definitief nie moeite waard nie. En ek gaan vir ons afsluit vandag met Nana Muskoorie, se Amazing Grace. Tot ziens, tot volgende zondag, met my program, Menslief, ek is lief vir jou. Tot ziens.